Sura ya Nuh imeteremka maka. Sura hii tukufu imefafanua kisa cha Nuh alayhi salam pamoja na kaumu yake. Ikasimulia habari za wito wake kwa dhahir kisha kwa siri na kwa dhahir. Na ikaeleza mashtaka yake kumshtakia Mwenyezi Mungu juu ya walivyompuuza na inda waliomfanyia. Na ikasajili kukakamia kwao kuyaabudu masanamo mpaka wakastahiki kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu Nuhu alipokata tamaa nao kukubali wito wake aliwaapiza wahiliki na waangamie na akajiombea nafsi yake na wanawe waumini wanaume na waumini wanawake wapate msamaha Bismillahir wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu In... Aarsalna Nuuhan ila qaumihii an undhir qaumak min qabl an yaatiyahum adhabun aleem Haki kasisii tulimtuma kwa twa, Waonye kaumu yako kabla ya kuwafikia adhabu chungu. Ona ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Akasema, "Enyi watu wangu, kwa hakika mimi ni mwonyaji dhahir kwenu. Ani'budu Allah wa atquhu wa Ya kwamba muwabudu Mwenyezi Mungu na mombe yeye na munti yagfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajala allahi itha jaa ala yuakhiru mpaka muda uliyowekwa Hakika muda wa Mwenyezi Mungu utapofika haucheleweshwi laiti mngejua Akasema e mula wangu mlezi hakika mimi nimewaita watu wangu usiku na mchana Falam firara <todicata> lakini wito wangu haukuwazidisha ila <todicata> kukimbia wa inni kullama da'awtuhum li tawfir lahum ja'alū aṣābi'ahum fī aadhanihim wastarshaw fi yabihim wa asaru wastakbaru istikbara Haqiqatan mimi kila nilipowaita ili upate maghfiria walijiziba masikio yao kwa vidole vyao na wakajigubika ngozo zao na wakakamia na wakatakabbar vikubwa mno Thumma inni da'awtuhum jihara Tena niliwaita kwa wazi Thumma ma inni a'lantu lahum wa nikawatangazia kwa kelele tena nikasema nao kwa siri na qultu staghfiru rabbakum, sema, msamaha kwa Mola wenu mlezi Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe atakuletenia mvua inyeshe mfululizo wayumdidikum bi amwali wa banin wayajala lakum jannati wayajala lakum anhara na atakupeni mali na wana na atakupeni mabustani na atakufanyieni mito. Ma la kumtarjuna lillahi wa nini hamweki heshima ya Mwenyezi Mungu? Wa qad khalaqakum atwara. yeye kakuumbeni daraja baada ya daraja. Alam tara kaifa khala Allahu sab'a samawati tibaqan. Wanhamoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbinguni saba kwa matabaka. Wa ja'alal fīhinna nūran wa jaʿala ash-shamsa sirājan na ka afaʿa mahīzi dāniyaki wa ambatakum na Mwenyezi Mungu amekuteshieni katika ardhi kama mea Thumma yu'idukum fiha wa Kisha humo na atakutoe tena. Mwenyezi Mungu amekukunjulieni ardhi kama busati. Litasluqu humo mtembee katika njia يا ذي الزطانه قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا خسروا نوح <تصفيق> وكسم قال مولاي امليزي nao wamemfuata yule ambaye mali yake na wanawe hawakumzidishia ila khasara wa makaru makran kubara nao wakapanga vitimbi vikubwa waqalu la tadhrun alahatakum wa la tadhrun wadda wa la suwa wa la yaghuth wa, ya wa nasra nao wakasema msiwaache miungu yetu wala simmachi wadda wala su'a wala yagutha wala yauka wala nasra wa qad adallu kathiran wala tazid adh-dhalimin illa dalala nahao wapoteza wengi wala usiwa waliodhulumu walidhulumu ila kupotea mimma khati'atuhum ughriqo fa adkhiluna nara yajidu lahum falam yajidu lahum min dunillahi kwa ajili ya makosa yao waligharikishwa wakaingizwa motoni wala hawakuwapata wa badala Mwenyezi Mungu wa qalanu hu rabb la tadhara 'ala al-ardh min akasema Mula wangu mlezi Usimache juu ya ardhi mkazi wake yote katika makafiri innaka in tadhahum yudillu wala yalid illa akika watawapoteza waja wako wala wao hawatazaa ila waovu makafiri rabbi gfirli, wali waliday, wali ndakhola bayti mu'minan walilmu'minina wala wa tazidi zalimina tabara Mola wangu mlezi niughafirie mimi na wazazi wangu na kila aliyeingia nyumbani kwangu kuwa ni mwenye kuamini na waumini wote wanaume na waumini wanawake na wala usiwazidishie walio ila kupotea